Vazhëm në ledzimin e këti libri Madhështorë Shërkhosunë Të imam dërbëharit Rahimahullah Kemi më rriderin pikën 73 Ku e ka përmen Autori Rahimahullah e përmen Që është tjenë Ose ndodhine Israz dhe Mirajit Thotë Rahimahullah والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى السماء وسارى إلى العرش ذات نيابر بيكا أكيد اس أهل سنيت أشت بسيمي س بغمير صلى الله عليه وسلم يجد با إسراد مثلا أشتون Israë, të të shëllëmë si shka është, thëtë autori në qëllë, dhe ka shku dheri të arshë, wa kellë me Allahë të baraka wa ta'ala, dhe ka fol me Allahun të lartësuar, wa dhekhalë al gjenne, ka hyllë në gjennet, wa të tala ilë në nërë, edhe ka pa gjëhenimin, wa rë al me laike, i ka pa me laiket, و سمع كلام الله عز وجل ا كا دغجو فjalet e Allahut azza wajal و بوسرت به الانبياء edhe per te jan pergzu pejgamberat و راا سورادقات العرش والكرسي edhe i ka pa simethon kambot ose shtyllat e arsit dhe kursies وجميع ما في السماوات وما في الارض في الاراضين او çdo gjë që ka qenë dhe çka ka në tokë fil yaqaz zjuar do të thon duke qenë zjuar jo në gjumë ose në ndër hamalahu jibrilu ala al-buraq hatta adarahu fi al-sama' do të thon jibrili e ka marr edhe e ka hipur në burak dhe derisa e ka çu do të thon e ka shëtitë në përcjell وفرضت عليه الصلاه في في تلك الليله اذ يصبحObligim namazina atnat ورجع الى مكه ليلته اذ استخى من مكه دمهم استخى من مكه برنده ناتس وذالكه قبل الهجره اذ جثا أك... دمهم كيو كان دوث قبل الهجره دمهم كيتبيك اوتوري رحمه الله اكا përmbledh me fjallët e ti, i ka përmbledh ndodhit e israsë dhe miragjit. Disa prej atyne fjallive që ka i ka përmen lidhje me këtë, janë të sakta, disa nuk janë të sakta. Mirë po, është pa dyshim se në preakides të hlusun e valgjema, është besimi në këtë ndodhi. Dhe të dhe kjo është e vërdetu me me Kur'an dhe me Sunet sahiha do të transmetimet për ndodhin e Isra's dhe Mirazit janë sahiha, bile janë në një numër shumë të madh, s'ka pothuajse më rinë e kufirin e hadithit mutawatir. Do thotë nuk ka dyshim se ajo është e vërtetuar në Kur'an, edhe është e vërtetuar në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa dyshim. Në Kur'an Allahu e ka përmendë Në ajetin e pasë të surës al-Israë, Subhana lëdhi esra bi abdihi lejlem minë al-Mesjid al-Haram ilë al-Mesjid al-Aqsa. Dhe dhëtë i lartësuar dhe i madhruar është Allahu i cili jë barit mundshme ose të uthtoj ose eqoj robin e ti brenda natës nga al-Mesjid al-Haram në deri në al-Mesjid al-Aqsa. Në ajetin e pasë surës al-Israë, kjo është ajo që quhet isra do të thënë isra ë djeuse njiun arabë do të thon udhtimi natën edhe ë isra pra është për qëllim udhtimi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam prej Mekës deri në Kuds do të thotë deri në Mesjid el Aqsa kursa hipja në qiell quhet mi'raj ë mirëpo tham këtu ka përmend disa çosti ose disa fjali që nuk janë të sakta. Edhe Allahu alhem pri ku i ka nxjer autori rahimahullah. Një një prej aty ne është ku ka thënë Sara ilal Arsh, do thotë ka skuq deri te Arshi, ajo nuk është e saktë. Do ta sërojm së pak më vonë se e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku deri te sidratul muntaha dhe thot dhe jo manalt e tetra ka thon se xibrili alaihi salam fikohhets me burak ne perqjell edhe ajo nuk eshte sakt sepse buraku ka qen vetem per udhtimin prej Mekes deri ne kuds den deri ne mesjidin al-Aqsa dhe aty pëngameri së radonë se me ka lidh dhe thët Borakun për para me së dhe laksas, aty ku kan lidh ka fështet e tyre dhe pëngamert tjerë, ma herët kurse me radzë, dhe më than në gjitë janë qilë ose ngritë janë qilë si kanë dodhë, me qka dhe më thanë edhe si aja është diqka që nuk e di askush përveç Allahu subhanahu wa taala. Ë, së dëshojt thamë transmetimi i, i srasa dhe mirazit, sallam, e trasasë e mirazit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ë bëhet prej shum sahabeve, edhe numri i tyre është, do të them, shumë i madh. Pra, atyra haditheve jan uh, hadithat e si transmetohen ne Buhari dhe Muslim uh, siç janë hadithi nga Anas ibn nga Anas ibn Malik nga Malik ibn Saasah. Dhe hadithi nga Buhure radhiyallahu anhu. Kuptimi i të cilit është se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, pra siç them kaudhtu brenda natës uh, prej Mekës deri në Kuds ose prej Mezgjidëll Haramit në Mezgjidëll Aksa, e, edhe aty është, janë të bu të gjithë për nga mërtë, edhe për nga mërë jo Muhammedi sallallahu alaihi sallallam, është imam i tyre, kështu me rabë, pastaj prej aty e, ka hipë me qilë, me Gjibrilin, a.sallat vësallam, edhe si që fa mënyra se si, ose me qka, nuk është e përmendur edhe nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala kur kanë mri në qieullin e parë Xhibrili alayhis salatu was salam ka kërku miuhab edhe kanë thon ata që janë roje do të thon qieullit kanë thon kush osht kanë thon Xhibrili ata kanë thon kush osht me ty ai ka thon Muhamedi pastaj ata kanë pyet a është dërguar si pejgamber edhe ka thënë Xhibrili alayhi salatu vesselam po nata ata kanë thënë mirësevjen edhe do të thotë ardhje e mirë pra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çillin e parë e ka pa Ademin alayhi salatu vesselam edhe Xhibrili alayhissalam i ka thonë jepi salam edhe i ka thonë thë Ademi ja ka kthy ka thonë wa alaykes salam mërë habën bil ibnis Salih, mën nëbijis Salih, në dhëtë mirë se vjen e, bir i mirë, ose djali i mirë, edhe profeti i mirë. E, aty, dhëtë pengamë eri së radhë, nëse më ka pa nga anëa djathët e Ibrahimi të, aleselam, një turm të madhe të njerëzve, edhe nga anëa e majtë, një turm të madhe. Kur e, është këthy Ademi të madhe, në në anën e djathët, ka qesh, kurse në anën e majt, ka qaj. Atëherë, për nga Meri Salamon, se me ka pëtë Gjibrilin, Alehi Salatu Ves Selam, dhe i ka thonë, turma që ishte, ose populli që ishte nga anën e djadht, kur i shifte Ademi, Alehi Salam, qeshte, ata janë pasartë si të ti, që janë banorët të gjënetit, kurse ata tjertë nga anën e majt, Që të qante, janë e ti kur i sihte çante janë pasardësit e tij që janë banor të xhehenemit. Pastaj ka hip në qjellën e dytë, edhe aty ka kërku leie Xhibrilian selam, edhe i kanë thonë kusos, ka thonë Xhibrili, i kanë thonë me kënd një, ka thonë me Muhamedin, e kanë pyetur a është dërgusi pejgamber? ë i ka thonë po, edhe gjithashtu e kanë mirëprit, i kanë dëshiruar mirëseardhje tot edhe ka thënë se kjo është ardhe e mirë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. ë Atë në qellin e dytë e ka pa i ka pa dy pejgamber që janë dhemtezes Yahya edhe Isa alaihi as-salatu wassalam. ë Edhe për atë i ka thënë Xhibrili jepi selam, ju ka dhënë edhe ata ja kanë kthyi selamin dhe i kanë thonë, mirë se vjenë, dhla i mirë, edhe profeti i mirë. Pastaj ka hipë në qillin e tretë, edhe aty ka kërkule e Gjibrilja në selam, si në tjerat. E, aty e ka pa Jusufin alë i selam, edhe aty i ka thonë selam, dhe a ja ka këthi, e, në qillin e katër të ka pa Idrisin alë i selam, edhe aty i ka thonë selam, dhe a ja ka këthi, i ka thonë, mirë se vjenë, profeti i mirë dhe vllai i mirë, pastaj në qellin e 5 e ka pa Harunin alayhi sallatu wassalam dhe i ka dhënë selam dhe ai ja ka kthy në qellin e 6 e ka takuar Musa alayhi sallatu wassalam, edhe në qellin e 7 e ka takuar Ibrahimin alayhi sallatu wassalam. Pastaj Djibrili alayhi sallatu wassalam e ka e ka hip, dhe thë deri të sidratul mund teha. Edhe aty, për nga meri sallallahu në në selim, e ka dëgju edhe e, si, si gërvisht jene lapsave, dhe më thënë kur skrujnë, si kur lapsi, si kur, kur hecë në përflet, atë zullëm të shka e banë. Asa i thujtë, i, i thujtë arabisht sariful aklam. e klam. Edhe, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka fol për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem edhe atyja ka ba obligim namazin. Mirë po në fillim, i Allahu me urtësin e ti e ka urdru që umeti ti të falet 50 herë në dit. Dhe kur është këthi, në qilin e gjasht prap e ka taku Musajn aleyhi wa sallatu wa sallam edhe i ka than me qka e detyroj Allahu u metin të në, a i ka thonë me 50 namazë, i ka thonë Musa a.s. Këtheu të zoti edhe kërko me ta letësu, sepse unë kam përvoj me Benu Israel, edhe kam pasë, du thotë, vështirësi me ta. Atëherë është këthipë nga meri sallallahu a.s. Ka kërku jështë ljutë Allahut që ta letësoj namazin dhe Allahu ja ka heqë dhjetë. Kur është këthi, prapë në qëllin e gjashtë, prapë Musar Alehi Saratu Veseram i ka thonë, lutuj Allahut që me dhaletsu, se umetit nuk do të mund të zbatojnë, dhe prapë është këthi për nga meri sallallahu në sëllem, me kështu, deri sa kam rrit deri në numrin 5. Edhe Allahut i ka thonë, këto janë 5 namazë, që e kanë shpërblimin e 5 dhjetëve, du të që ishin në filimë. E... Pastaj, dë thëtë kur është këthip e nga meri sallallahu e në sellem Ka fillu me tregu Ju ka tregu njerëzve Se Allahu brendanatës e ka cu prej mekes në kudz Edhe prej kudzit Dë thëtë kjo është cështja që e ka përmen Pra e ka, ka tregu cështja në isras Jo ka tregu njerëzve në përgjithësi edhe pre aty në që i kanë dëgjuë është edhe Ebu Gjehli, dhe e, i ka thonë, dhe thëtë Ebu Gjehli është qudit, edhe i ka thonë, apo pretendonë se brenda natës këshku deri në kudësë dhe i këthi prapë, në meke, edhe për nga meri sallallohën, se mi ka thonë, po, i ka thonë, a ja o tregonë këta dhe njerëzve tjër, edhe i ka thonë për nga meri sallallohën, alehi vësallem, po, Edhe atë herë ai i kam lënd njerëzit, më thonë buxheli me postërsinë dhe flliqsinë që e ka pas, edhe me ndjelelsinë, më thotë, e ka mendu se me kta ai ka fitu, do thotë se ka fitu argument kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thirr njerzit, i kam lënd, i ka thonë do Muhamedi më u tregu diçka. Edhe kur kanë ardhur aty, i ka i ka i ka thon tregoj ju edhe këtine çka më thënë. Do thotë ajo ka qenë gjitha tallje me Fengamerin së Rrovës, seprai anës e buxëhelit. Edhe kanë thon kurësit se është do thotë kjo çka po thotë ti, ashtu thutim që duhet një muaj me sku me deve prej Mekës deri në Kucë. Edhe një muaj më u kthy kurse Tipokretendon se brenda një natë, edhe për nga meri sallallahu në nësëllim, ja ka sëqeru se këtë dhuntija ka dhënë Allahu subhanahu e ta'ala. Ataj, dëmë thënë, disa prej njerëzve dhe Ebu Gjehli, kanë shkute Ebu Bekri, radhi Allahu anhu. Normalishtë, Ebu Bekri ka qenë prej njerëzve më të menqurë, ose dhëtë mëj menqurë në meke, mas për nga meri sallallahu në nësëllim, me pjekurie dhe burni, edhe mendje të shëndosh, edhe ata kanë shku me vrabë, dhe më thënë, mi të regu se, e, për me largu për e pengamerit, qëllë allahën e sërem, se më thënë qigo se që ka filloj me tholë. Edhe i kanë thënë se, po thotë shoku jotë, se për një natë ka shku dheri në kutës, edhe është këthy. Edhe i kanë thënë, e bubekri, rëdhjë allahën hu, ai nuk e thotë këta. Ata i kanë thënë, jo, ka thënë. Atara jo është e vërtejtë, më thëmë nuk ka dyshim. Sido që oftë pas të e kur nga nardë, njerëzit të penga meri sallallohonjën sëllëm, i kanë kandasht me vërtetu se mëtë vërtejta ka qenë aty, edhe i kanë parashtru pëytje se si është me zhidul aksa. A e ka këta, e, qëfar në gjyre, ose qëfar dere, nga kjonë, qëfar forme e kështu, të më thëmë pëytje. E, për të cilat për nga meri se lalonsen për disa për tyre ka dit mu përgjyq mirë po nuk do më than se njëri ju kërë shkon me një vene e, e hulumton me majtë men se cilin detaj për asajnë dërtejës ose prea ti vendi edhe normalisë se nuk i ka dit se cilin mirë po Allahu subhanahu e ta'ala ja ka paracit parasyve ja ka afru me zhidull aksan edhe zdo pëjtje që e kanë pëjtë ata Allahu ja ka shfaq edhe jështë përgjit, që ka përskrujt, du më thënë, sigur me qenë aty duke e pa, sepse në realitetet e dhe ka qenë duke e pa. Edhe atëherë, disa prej atyre edhe kanë besu, du më thënë, se me të vërthejt pas ka ndodhë kjo. Mirë pa jo, që ka shquhet, du më thënë, në këtë rast, është qëndrimi e bubekri të radhja lau anhu, se e, kjo ndodhji nuk është diçka që mundet me kap logika e njeriut. Do thëtë, pra duke u bazu në një hurit materialet dë njës, edhe me logik të shëndosh nuk besohet, apo? E, edhe në fillim, du më thënë askush nuk e ka besu. Mirë po e bubekri radiallohën hu me bindjen e ti, e ka ditë se për nga miris e lëllohën e fletë vetëm dë vërtetëm, edhe ka ditë sa i... E, dëmë thënë ati i vjenë shpallja pre Allahu, subhanahu wa ta'ala, që është edhe ma e madhe, se kur ka thonë, nëse... nëse e ka thonë aji ketë, atëhera ajo është të vërtetë. Atëhera ata janë mundu prapë, dëmë thënë me debatu me ta, e ka thonë, si ka mundësi që ti besojsh se brenda një natë e ka shku dheri atje, e kështu me radhë, aju ka thonë une, i besoj për të shka edhe matë madhe, i bes Shpallja prej qilit ditë e natë. Edhe kjo, si që tham, është qështje të cilën Allahu e ka përmenë kuram në ajetin e partë surës al-Isra, ku thotë subhanë el-ledhi, esra bi abdi hi lejlen, minë el-mesqidil harami ilë el-mesqidil aksa, dhe thotë, pra si që përkëtim, i lartësuar nga zdoj me tështë Allahu i cili, e ja mësoi robi i këtij të udhtoi prej Mekës deri në ose prej Mescidul Haramit deri në El, el Mesjidul Aqsa Brenda Ninote. E domethan kjo nuk ka dyshim se është vërtetuar në Kur'an edhe në Sunet Sahih. Prandaj obligimi i muslimani, muslimanit muslimanit është që ta besojë këtë sindodi dhe detajet që janë përmend në hadith, në për shkrymin e imtësive të asaj ndodhije. Kurëse këtë ndodhije, refuzohin disa prej e, atyre që quhen akleni jin, e, ose dëmë thënë ata që ka nuk bazohen përbesimin e akides në kuranë e sënet, për po bazohen logikën e vetë. Edhe disa prej atyre e kanë refuzohu krejtësisht, disa kanë thonë se ajo nuk ka qenë, të thot, udhtim me trupë, po ka qenë uthtim me shpirt, dhe thët që i bje në fakt se nuk ka qenë realitet. E, se si kur të kishtë të thonë në pengamëri sallallahu anër sallem, si kur të kishtë të qenë ashtu, normalisë se kurejshve dhe të kishtë të thonë me shpirt kam uthtu, mos mëndani se me trup, dhe thët masi ata e kanë kundrësu edhe e kanë thonë se nuk ka mundësi. E, disa të tjerë dhe thët prea ty në që ka pretendojnë se janë muslimanë që këndërfështojnë këtë ndodhi, kanë thonë se kjo kanë dodhe në andër. Du më thënë e ka të andërve që ka të të nga meri s.a. Pra, e vërtejta është se të nga meri s.a. ka uthtu me shpirë dhe me trup, edhe duke qenë zgjuar, duke të uthtim real, deri në kudës, edhe gjithashtu me shpirë dhe me trup, është ngritë në qjellë. Mirë pasi që thamë, këtu ka përmenë diçka autori, që është njëra prej qështive është se ka shku deri të arshi, ajo thamë nuk është saktë. Si, se në hadithë përmendet se ka shku deri të sidre të mund të ha. E, ajo nuk është pamunçme për Allahun, du më thamë në qëfë se do Allahun, nëse kishtë dashtë Allahun ose nëse do e hipë dhe mbi arshë, ë mirë po ne nuk guxojmë të flasim për veçmasaj që është vërtetuar në Kur'an ose në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto janë çështje që ka nuk flitet me ë ramendje, apo nuk flitet do thotë në bazë, në, pra pa pas bazë të qartë prej Kur'anit dhe Sunetit. ë Tjetërën fjali që i ka përmenë se ka fol me Allahun, kjo është e sakt, se ka fol edhe Allahu ja ka bëhë obligim në manzët. Pastaj tjetëra, që ka përmenë, thotë, u edhe khalel gjenë, u edhe tala i lennar, dhe thotë se për nga meri së ladonë se më ka hinë gjenët, edhe e ka pa gjëhenimin. Ajo nuk është e sakt, dhe thotë, në dodi në Israsa dhe Mirajit nuk ka ndodhë. Kanë hadithet tjera, ku përmendet se për nga Merit Salavon, se me ka pa gjenetin edhe i ka pa banartë të gjenemi të kështu me radhë, mirë po nuk është në ndodhine Israsa dhe Mirajit. Ndështë ta autorit ju kanë përzi hadithet e ndryshme. Thot, e, i ka pa me lajket edhe i, i ka dëgju fjalët e Allahut, aja, Nuk ka dyshim Pra, si që thamë, ka folj me Allahun Pra ndaj, pengameri sallallahu në sëllem Dalot prej pengamerve tjir Me atë që është dalu Ibrahimi sallatu sallam Veç, dhe më thënë Që Allahu e ka marë për mik Edhe Me atë që është dalu Vetëm Musa e lënë sëllem Që i ka fol Allahu direkt me fjal Pra pengameri sallallahu në sëllem I ka këto, të dyja këto veçori, veçori Edhe Allahu e ka zgjeda të përmik dhe i ka fol direkt me fjalë, dhe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Sëpse njerëzve tjirë, si s'ka të regu Allahu në Kuran, thëtë, vëma ka në libesherin e një kelli me Hullah, illa wahjen, dhe thëtë nuk ka asë njeri të cilit Allahu i ka folë, përvecë se me shpallje, ose inspirim ose si më thon vahi au min wara'i hijab ose pas një mbulese do thotë që me pas mes ti dhe Allahut ë diçka pra jo direkt au yursila rasulen feyuhi bi idnihi ma yasaa ose duke i dërguar një të dërguar do thotë me lajken për mi, për me ia transmetu fjalën e Allahut innahu aliyyun hakim dhe dhe Allahu është i larti i urti. Pra, këto janë forma me të cilat, dhe dhe për të përmes të cilave Allahu ka fol me të gjithë me më nga mërt, kurse Musajn al-Islam edhe Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, Allahu i ka vecu që i ka fol direkt, e, drejt për drejt, dhe më thënë papas pëngesa. Gjithashtu ka përmen këtu një fjali tjetër, që është e, se e ka, ka pa gjithë gjithë që ka ka në qie edhe në tokë edhe kjo nuk është sahi këta Allahu Alem piku e ka marrë e përmenëm e kemi përmenë në një derës shumë ma heret se bajtë fjalë për një hadith me udu ku thuhet se ka thënë për nga meri sallallam sallim Allah i e ma vendosi dorën mbi supin tim edhe un atëherë i fitova të gjitha detyritë e çdo gjëje që ka në qiell dhe në tokë. Edhe ajo ja, nuk është e saktë sepse bie ndesh me ajete të shumta të Kuranit edhe me hadithët e shumta se të gjitha detyritë kraj divit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe askujt tjetër nuk ja ka zbuluar Allahu të gjitha Diturit, si ka than Allahu subhanahu wa ta'ala Kull la ja'lemu l'gajbe men fi s'mawati wal ardi Kull la ja'lemu men fi s'mawati wal ardi El gajbe illa Allah Dhe të thuej, askus në qije dhe në tok Nuk e di gajbin përveç Allahut Në më thanë vetëm Allahu i di ato diturit e fshehta Kurse gjithashtu direkt për pengamerin sallallahu aleyhi wa sallam Ka than Allahu, ju ka drejtu direkt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka than e çt thot wa law kuntu a'lamul mm. ghaiba las takthartu min al-khayr wa ma masani as-soo do thon sikur ta kisha ditun e ghaibin nuk do te mkishte rrog ose nuk do te nuk do te mkishte mri asnje keqe eda do te kishte tumirat per vete do thot e, ajo e, nuk eshte sakt ka thon kan thon disa prej dietarëve se ndoshta është prej prej is, israeliatëve. Ëh Tjetër do të them se ka qenë zgjuar, kjo është e saktë siç po e sjerum. Eva postuut sostena e bu roket, asjerum se ka qenë vetëm për udhtimin, vetëm për Isra. Ka thonë ajshja radhjallahu anha, tre džona, kus e thot njonën për i tyre, aj ka ban shpifjet ma dhe ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, transmitusi e pyta, kus janë ato? Ajo ka thonë, men zërëme za, enë Muhammeden rabbehu, fa qad aadha me alëllahi lë firje. Thot, kus pregëndonë? Se Muhamedi e ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pa Zotin, ai ka spif spif jet më ndaj Allahut. Edhe e, e kanë pyet, ka thon, do të them ngadalë, pra mos na nxito. Kush mos të nxito për ato tjera që më na tregu, përkëtet, po a nuk ka thën Allahu wala qadraahu bil ufuqil mubin? Do të them se e ka pa në horizontin e qartë, si më thëmë. Edhe në ajetin tjetër, u e le kadra e eh, hun e zletën ukhra, edhe e ka pa e, gjithashtu në sidretul mund të ha. Edhe ashe radiallahu anha ka thëmë, une jam e para e këti umeti që e ka pytë për nga merin sëllëllohu në sëllëm për këto dy ajetë. Edhe më ka thëmë për nga merin sëllëllohu në sëllëm se bëhet fjalë për Gjibrillin allehi ssalatu vesselam sepse i ka thën pejgamberi sallallahu anue sellej jibrilina li ssalatu vesselam nuk e kam paon formën e tij në të cilën e ka krijuallahu për vetë se këto këto dy herë edhe ka tregu se kur e kam pa, më thon ka qenë madësia ti prej tokës deri në qiejll kurse ashara dellahu anha ka thën për allahun nuk ka mundsi dikush me pa në ndjenë do të askush nuk mundët me fa Allahun në dunja. Në bastë a jetit, le të driku hul epsar, u e hu e ju driku hul epsar, në thëtë atë nuk mundë të arrinë shikimet, kurse Allahu i ka plan, ose i përfësin të gjitha shikimet. E, pas taj gjaja e dytë, pra kjo është se e, qëlimi i kësaj, që ka prushe i hrëbija, hafi dha Allah, këtu, ë, domethënë është më tregues se te hadithi i Isra's dhe Mirazit ka disa këç kuptime ose disa transmetime të dobta me në baz të cilave dikush ka pohu se pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem e ka pa Allahun. ë, përveç kësaj ka edhe një tjetër hadith ku tregon Aishë radhiyallahu anha për në Miraz e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ai pe zotin ton e ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai Aisha dritë ka do të thon si ta sho ashtu pra kuptimi i, i hadithit e tjetra çështje që ka përmen në këtë rast as gjithashtu e ka thon Aisha rabejallahu anha kush pretendon se i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam Ka psehur diçka për librit Allahut, ai ka spift ndaj Allahut spiftje të mëdha. <coughs> Edhe e ka cituar jetën, ya ja ayu har rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, më thënë ai dërguar, kumtoje ose transmetoja atë që të zbritet prej Zotit tënd. Wa in lam tafal, fama ballagta risalatahu, nëse nuk e bën këtë atë, nuk e ke çuar vend misionin që ta ka dhënë Allahu. Dhe gjeja tretë, që nga thana është, radhjallahu anha, është, vëmen zërëme ënë hu, juqë <coughs> biru bima e kunu fi gëdin, fekad eadha me alëllahi lë firje, dhe të dhe kush pretendon, se pengamiri sallallahu anën sëllem, mundët me tregu se qka do të ndodhe nesër, pra është për qëllim, pra se pengamiri sallallahu anën sëllem, nuk e di gajbin, nuk e di tardhmen, përveç asaj qka je, për cilin i vjen në shpadhje, Pra kush pretendon se për nga meri sallallahu a një nësëlem, di e dit fsehtën, atëheraj ka shpif për Allahun, shpif jetë madhe. Edhe e ka citua jetin, Kullaj ja ale mëmen fissemavati vel ardil ghajba illa Allah, dhe më thënë, thuaj, asë kush në qije edhe në tokë, nuk e din ghajbin përvec Allahut. Dhe më thënë, se ghajbin, edhe kjo, që ka përmen këtu autori, rahimë Allah, se ka pa, zdo gjë që ka në qije edhe në tokë, ose në toka, nuk është të saktë. <coughs> dhe më thonë se, këtë dituri, Allahu e kam bajtë vitëm për vete, subhanahu wa ta'ala. <coughs> dhe të të në këtë rast, edhe në këtë natë, ju ka bau obligim namazi, për nga mirit sallallahu aleyhi dhe sellem, edhe është këthi në meke brenda saj natëtë. Këto janë të sakta, dë thotë, që i ka përmend autori, rahimehullah. Edhe kjo ka ndodhë për para hijgjëretit, dë thotë, përderi sa ka qenë në meke, jo pas hijgjëretit. Namazi është bo obligim, dë thotë, për para hijgjëretit, edhe ndodhija i srasa dhe mirajët është në vitin e dhjetë pas shpalljes. Dë më thonë, mësi kanë kalu dhjetë vjetë dhjet, që kur, i kështu spall shikuri ka ardh spalla ja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ëh <coughs> dhe namazi është obligim i vetëm që është bë në Mekë, kurse obligimet tjera kanë ardhur pas Hijreqetit. Ëh mas Mirazit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur Dhybrili alayhi salatu wassalam, domethënë tnesermen, edhe i ka fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të gjitha namazet. <coughs> dhe të i ka të regu pra kur të fale namazin, kur se për nga meri së lëbavën e mësëllëm, është fal me sahabët. Në ditën e par, ka ardhë në filim të se cilit namaz, të më thënë, ndrek, një qindi, në aksham, edhe një aci, edhe sabahën e ditës tjetër, pra në filim të kohës, edhe i ka thënë falu tash, pas të e ka ardhë ditën e dytë, gjithashtu, ndrek i kindi, aksham, një aci dhe sabahone ditës tjetër, edhe e ka urdhru të falet në fund të kohës, përveç akshamit, që e ka urdhru në të njëtën kohës, sikur ditën e parë. Edhe, pasta i ka than, namazja është mes këtyre dy kohëve. Dhe tëtë, se namazja është cështje, pra që ka Allahu e ka bëhë obligim në bishtat palëqiej, duke, duke, këtë në dodi madhështore, kur Allahu e ka ngrit për nga merin sallallahu a.s.m. deri përmi qëllin e shtatë, edhe atyja ka ban obligim, dhe thotë se e tregon rëndësin e madhe të kësaj dëtyre. Pashtu edhe normat e namazit, si që është kohët, kohët e namazit sidomos, dhe më thënë ka zbrit Gjibrili a.s.m. dy dit më ren, edhe ja ka mësu për nga merin sallallahu a.s.m. kohën e parë dhe kohën e fundit, që dihet se kur është koha e namazit. Atëher, e kuptojnë, gjithashtu edhe Allah o ka thonë në Kuran, inë në salat e kenët alel mu'minin e këtebe më kuta, dhe të se namazi anështë të obligim me kohë të caktuar për besim tartë, edhe pra, prej kësaj kuptojnë, se sa duhet mi kushtu rëndësi faljes e namazit në kohë, edhe e kuptojnë prej kësaj, pra, kotsin edhe <coughs> e pa vlerën, domethënë atyre që lejojnë me nxjerr namazin jashtë kësaj ose edhe me fal kaza siç pretendojnë. Ëh, do të thotë këto janë skurtimist, sum ato ska lidhen me me çështjet më themelore të Isras dhe Mirazit, ose siç tham, kjo është çështje me të cilën kanë kundërshtuar sum prej sekteve të devijuara çë që kanë kundërshtuar el-sunetin në këtë çështje. Pra el-sunne wal-jamaa besojnë sikur Abu Bekri radhiyallahu anhu edhe gjithë sahabët, domthonë ashtu si e ka xëruj pyëgmalieri sallallahu aleihi wasallam edhe këtë çështje. Wallahu alem, wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad, wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.